Старію я, чи що? Росту? Зросту мені, Боже, зросту. Ніхіра нема друзів, я прогресую. Я ціп'як, я лагідний такий ціп. Як? Гладко так з усіма колись бридкими. Гладко і нагидко. Бо хто ж за мене порадіє, як я навіть спати не лягаю? Що? Може ти? Ахрен тобі. Тебе нема. Ти таки рослина з перехресним запиленням. Вітром тебе вітром. Не чіпайте нас, мисливців. Хочу тебе лизати. А може й не тебе, лише би був твій запах. 23.05.2002. О, у вагоні теж стою я а у такій самій червоній курці, дивлячись поверх моєї голови. Це вже вдвічі, може й бридкіше, ніж вдвічі. Бо навіщо питається іти від одних телепнів, щоб приходити до інших? Не стаєш же від того ні чистішим, ні мудрішим. Швидше дуже навпаки. І все ж тим, хто тебе херить, Треба бути вдячним. Вони є оруддя Господнє. Бо на що питається порушувати свій правильний плин? План – плюнь. Перш за все, собі в пику, коли знову відчуєш слабкість. Складаю собі гасло. Хочеш потрахатися? Подивися в синю коробочку. Там у мене гашиш. Вибач, скандинавська квітко. Просто я ще геть молода парость, а вона, як відомо, зростає в гівні. Ти десь із боку Австралії, навіть як продати все, що в мене є, комп'ютер, книги, жовте крісло, не стане і напівдороги до тебе. Чого та тінь, що росла позаду мене, таки не вихопила ножа? Не зовсім трохи, місяць і чотири днини. Світ знову стане добрим і мокрим. 24.05.2002 Киріян Заміна матюків Пошта до колишніх друзів 24.05. День Пісня про Киріяна Киріяна не вдома. Віхи славетного путі У ті путі Я розтягуюсь на 50 миль Я живу о лапласовій системі. Боже, чому хтось живе моїм життям? Вибач, Боже, це дурість. Тільки я можу своїм, а все уявне добре. Хай собі існує в інших людях. На те мені їх і зустрічати. Ти буваєш така кумедна, скандинавська квітко. 28.05.2002 Ось так, дітки... Незнання англійського слова з Дефісом може перевернути цілий плин історії. Хоча ні, всього лише одну людську долю. Дулю саме час показати дулю тим, хто надто самовпевнений і неуважний. Чуфорт, а проач. Так, от воно. Дивіться в словники і бережіться слова подвійність. Зрештою, що було, а що й нема. Певно, що прощавай, скандинавська квітко, шукай свого щастя в теплих краях. Митець повинен бути голодним і самотнім, так що все як має бути, бо нікому мені варити їсти. 29.05.2002. Відчуваючи чужу пульсацію крові, я думаю про те, що маю любити тебе. Білява скандинавська квітка. Я кричу про це в ліфтах. У мене клаустрофобія. Репетую на вулиці. Мене кудись забирають і про щось розпитують. Потім однаково відпускають. І знову стає однаково. Я тебе, бліда скандинавська квітка. 30.05.2002 Є, є, є. А тож ком-ком, ком-ком поперек, горлаю і прогортаю.